Još je bio mlade, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pier Sad luta sam, taj stari pie, da svaki dan i svaku noć. Sad luta sam, taj stari pie, da svaki dan i svaku noć. Jer je pak ostalo nešto I mnogi su imali priliku Da ga vide kako svira na usnu harmoniku On od svira za jedan groš A ljudi se u strahu pitaju Da li će dana i čitav orkestar biti tu I svira piere, da svira još, Taj stari piere, za jedan grosh. I svira piere, da svira Taj stari piere, za jedan grosh. Danas ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku Da ih vide kako bez cilja lutaju Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju Da li će dana i čitav svijet ostati sam И свиra pier да свиraош Te стари pier за jeдан грош И свиra pierер да свиraж Te стари pier за jeдан грош. Kada čujemo pitanje tko je moj bližnji, iz prispodobe o milosrdnom Samarijancu u Evanđelju jasno nam je odmah o čemu je riječ. Radi se o uzornom ponašanju punom dobrostivosti i smilovanja. Vidimo da i Isus u Evanđelju tog milosrdnog Samarijanca smatra uzorom, stoga i poručuje svom sugovorniku, idi pa i ti čini tako. Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji, dragi prijatelji Radio Marije, moje ime je Marina Šubarić. U današnjoj emisiji koju smo naslovili Tko je moj bližnji, pokušat ćemo odgovoriti na to pitanje lijepim primjerom iskazivanja milosrđa, kako bismo i mi sami u svojoj okolini potražili one koji su u potrebi i pomogli im da kako u okviru svojih mogućnosti. Krasan primjer Milosrđa dao nam je Franjevački svjetovni red koji je osnovao u našoj domovini, točnije u Rijeci, prihvatilište za beskućnike. Spomenimo samo na početku da se u Hrvatskoj ovoj problematici beskućništva ne govori tako često jer, kako saznajemo, nema sustavnog praćenja ove kategorije građana, te se procjenjuje kako u Hrvatskoj ima od 500 do 700 beskućnika. S obzirom na mali, relativno mali udio beskućnika u ukupnoj populaciji, do sada nije bilo osobite strategije zaštite ili plana rada s ovom kategorijom građana. Tako da u Hrvatskoj, a i u ostatku zapadne Europe, pomoć za beskućnike dolazi iz privatnog sektora od crkava, organiziranih skloništa, hostela i karitativnih organizacija. Život mnogih ljudi koji su se našli bez krove nad glavom svakako je podnošljiviji u gradu Rijeci, odkad postoji prihvatilište, a dio svog iskustva podijelit će s nama naša današnja gošća, gospođa Vilma Mlinarić, voditeljica prihvatilišta Ruže Svetoga Franje u Rijeci. Gospođo Vilma, dobro nam došli na Valove Radio Marije. Hvala Isus i mir vam i dobro. Eto drago nam je da ste odvojili svoje vrijeme u užurbanom vašem svakodnevnom rasporedu i progovorili malo našim slušateljima Radio Marije ovoj problematici i o načinu na koji vi eto vodite ovo prihvatilište u Rijeci. Ali za početak zamolila bih vas nekoliko rečenica, da nam se ukratko predstavite za naše slušatelje, nekoliko riječi, možda eto o sebi, osobno što biste željeli s nama podijeliti. Pa ono što evo, je jako važno a to je da sam član Franjevačnog svjetovnog reda, savjetovan je član već osam godina, mjesnog bratstva Trsat i imam obitelj, troje djece. E, moje poslanje i moj izazov, zapravo izazov svjetovnih Franjevaca je svjedočitom svijetu da se evo, po nasljeđu na svjetog Franjevačnjišku koji nas nadahnjuje i evo, promicati tu našu katoličku vjeru e, nešto više u pristupnosti obdira na naše obaveze. Nikad smo kretali, evo, odlučili smo se nakon pune dvije godine molitve sedam koraka e, učiniti nešto konkretno. Mm -hmm. Pa evo, s pomoći naše nadbiskupije Riječke, Župe Svetog Romu, da je svih sveti i svih dobrih ljudi volontera, ne samo e, naše vjeroispovijesti, nego cijelog grada Rijeke, pa čak ja bi mogla reći šire okolice, a onda je to krenulo i prema nacionalnom nivou Evo uspjeli smo već šestu godinu, hvala Bogu učiniti nešto i biti prepoznati u društvu da ipak možemo donijeti ono nešto vjerski, ono nešto moralno, ono što nas nadahnuje u svijetu. Uh -huh. Znači prihvatili ste ružetog je osnovano je prije pet godina, jeli tako? Točno? Da, točno je sedamtri dvije Mm -hmm. Evo startali smo, otvorili vrata za beskućnike grada rijeke, kažem i šire, zbog toga što tek ove godine otvorena je u Istarskoj županiji, prihvatili a još uvijek ne postoji u Liječno Senskoj. Evo zanima me kako ste se baš odlučili za tu uh, kategoriju građana, baš za beskućnike. Mogli ste odabrati neki drugi vid uh, pomoći bližnjemu, siromašnim obiteljima i slično. Zašto baš uh, Evo, beskućnici? Evo, mi kao stanjevci smo Rijeci djelovali, naravno s pomoć naših podmlaska Frame, e, drugi niz godina prepoznati po božičnom ručku, uskrsnom doručku, Međutim evo, bilo je to da smo pomagali siromašnim obiteljima i onima u potrebi, ali uvijek smo se našli u nemoći i stali smo evo, ja bih rekla ispunjeni tugom i bespomoćni, kad bi ih trebali negdje smjestiti, kad bi ti ljudi dobili deložaciju, kad bi ostali bez posla, nekome možete odnijeti u kuću i hranu i odjeću, ali kad se nađe na ulici, evo to nas, to je bila odluka zapravo zašto i zbog čega beskućnici. Mm -hmm. Kada ste kretali, koji vam je bio nekako osnovni cilj? Dakle, ne samo pružiti krov nad glavom, nego vidim da vaše prihvatilište da. nudi i druge stvari. Da ono što je osnova svega je bila ne samo tipično prihvatilište za bezkuštike znači da otvorimo vrata naveče, stavimo ih u toplu postelju nahranimo i ujutro ih zamolimo da, da odu. To smo nekako morali učiniti prvu godinu, a onda smo uz puno molitve i evo, pomoć opet Franjevačke provincije i Riječke nadbiskupije, uspjeli otvoriti malu sobu koju mi je zovemo dnevni boravak, tako da oni zapravo sada borave kod nas od 0 do 24. Znači, osim toplih obroka, večere i doručka, ručak imaju neki u Pučkoj kuhin grada rijeke, neki kod se stara milosrdnica, koji isto imaju kuću utočišta za beskušnike, znači tako pokrivamo jednu cijelinu skrbi o beskušnicima, mi smo evo nastojali u tim ljudima pružiti ono što mi je zapravo vidjeli smo to ovih pet i pol godina nedostalo, to je prvenstveno to krje ljubavi i obitelj. Mm -hmm. Evo i vas stručna pomoć koju vi pružate je također u suradnji sa drugim institucijama. Znači, nije samo da vaše prihvatilište je konačni recimo kod, konačno odredište u dobro suradnju od samog početka sa svim institucijama u gradu Ljeci, od Centra za socijalnu skrb, Ministarstvo unutarnjih poslova, jer vi znate da prebivalište, odnosno danas u novom zakonu koji je boravište i je bilo problematično za beskućnike, oni su zapravo bili ljudi koji nisu mogli ostvariti poslovna ljudska prava, znači uz dobro u su dobru suradnju svih tih stručnjaka mi smo evo unutar prihvatilišta e, organizirali dobru radnu terapiju za njih, e, zatim naš evo projekt uličnih svjetiljki, to je časopis e, za socijalna samoposluga, sve ono što im je potrebno da se resocijaliziraju. Znači kad osjete u sebi ponovo da su oni korisni i prepoznaju da ipak imaju ljude koji ih vole, koji ih podržavaju, ali se vraćaju u život i naravno evo uz pomoć E, nagrade Erste Fundacije koje smo dobili prošle godine. Uspjeli smo zaposliti sada a pedagoga, Nastojimo nizom terapijskih zajednica, klubom lječinih alkoholičara, e, otvoriti njihovu, evo, dušu, ja bih rekla njihovo srce, jer tu je, evo, kolega Siniša, koji je teolog, e, koji je prisutan u tom radu, jednostavno vratiti ih natrag da budu korisni članovi Ugruštva. Mhm. Mm Evo, gledajući zapravo i sam naziv prihvatilišta, moramo primijetiti da je vrlo lijepi e, naziv. Otkuda baš, e, eto, ruže svetoga Franje? Pa evo, tako mene Franjevaštvo prati od rođenja, sam inače po iz Livna, e, tako i u mom, evo, dolasku u Rijeku u godin, ranim godinama, moja cijela obitelj je u Franjevaštu, tako i moja sestra koja je ujedna i sestra u Franjevačku svjetovnom redu, E, da je prijelog da to ipak bude evo, priča o, o svetom Franji koji se baci u ruže da bi evo, tu pokoru napravio da bi ga izbole, a te ruže naravno tada nisu imali trdnja. Pa evo naša nakana je bila pokazati svima da smite mi te, evo, ruže koje ne bodu koje prihvaćaju sve te ljude jer oni često zaziru i umorni su od kucanja na vrata od institucije od silnih obećanja a neki konkretni rezultati nikada ne dođu. Uh -huh. Evo, zanima me točno vezano uz vaš prostor samog prihvatilišta, koliki je to zapravo prostor, što sve u njemu imate na raspolaganje beskućnicima, koliko je recimo kapacitet? Evo, mi kad smo kretali, ono jedino što smo mogli dobiti na nadbiskupi, a na tome smo, evo, nažalost, stali nakon pet i pol godina, iako upozoravamo i grad i županiju, E, crkva je tu da svjedoči da nešto pokrene, ali onda institucije trebaju evo, dati nešto i, i u tome da pomogu da ta skrep bude još bolja. Imamo samo stanu 90 metara kvadratnih sa dvije sobe, tre, 13 kreveta. Unutar toga je naravno i sanitarni čvor, kapelica, mala, jer bez molitve e, ne bi bilo evo, naravno ni plodova ovog grada, ni, ni našeg svjedočenja svima. E, nastojimo evo proširiti to e, jer smo dobili još malo prostora od nas skupije ali situacija financijska ne samo u, u cijelom svijetu, nego i kod nas je jako teška tako da nastojimo koliko možemo ide jako sporo, ali spremni dočekati zimu to na cijelom prostoru radi se i radna terapija kad je ljeto, onda imamo veliko dvoriste i prekrasno vrt tako da je malo lakše, ali evo mm -hmm. nastojimo se snaći. Pa da evo, moje pitanje baš sljedeće vezano uz financije, kako se uopće financirate? Znamo da evo kao e, zajednica vjerska vranjomatski e, svjetovni red vjerojatno uz pomoć dobrih ljudi na koji način zapravo e, i dalje ostajete otvoreni. Pa evo mi smo ovih pet i pol godina 50% sredstava naravno dobivali za rad prihvatilišta od e, građana, donatora i ostalih institucija, a ostatak e, sredstava e, troškove režija pokrivala nam je Riječka biskupija e, Grad Rijeka i Županija su udjelovati znači, sa onih ostalih 20% i to ne e, proračunom svojim, nego smo morali naravno ta sredstva prvo utrošiti, prikazati ići na natječaj, Ale evo, um, svaki put kad zapnemo i kad više nemamo ništa, onda molitva urodivi plodom, i Bog se pobrine za svoje. A evo, Uh -huh. Tako da... I tko uglavnom... Da se uh -huh, jasno. A tko su onda uglavnom vaši donatori? Kako biste... Uglavnom su to građani e, i manja, manje, manje privatni obrtnici, manja, manje... Recimo, najdraže donacije su kada jedan penzioner uplati 50 kuna, ne bi vjerovali, to nas najviše oduševi. Naravno da ljubav i ostalih koji daju puno više nikad ne sakrijemo i zahvalimo im se. Ali evo, tako u, u našim raznim akcijama uključujemo i škole, e, srednjoškolce, fakultete. E, jednostavno nastojimo ih malo senzibilizirati za to i onda oni su vam najveći evangelisti kad se vrate natrag u kuću i kad ispričaju da nije tako strašno, jer svi misle da su beskućnici, jednostavno oni koji su podući sam alkohola. Mm -hmm. Da, evo, baš me zanima koliko imate trenutačno štićenika, evo recimo to tako, koliko beskućnika, terim ja tačno. Mi u, tri, u ovih pet i pol godina evo na baš neki dan smo radili neke pripreme za županiju, pa znam točan broj je preko 300 ljudi, točno je 325 ljudi prošlo kroz prihvatilište. E, malo je to čudno <laughs> za 13 kreveta jer sada ih je ta, toliko prihvatilište, ali baš ovaj naš program da oni natrag krenu u životu, da ponovo nađe svoj stambeni prostor, ali i dalje ostaju povezani s nama mi ih pratimo, stavimo kao velika obitelj. E, Oni tek... E, tek tada odlaze od nas stambeno, ali osebi povezani s nama. Znači, ne bi vjerovali, ali evo, toliko veliki broje, baš zahvaljujući takvom programu. Uh -huh. Evo, ja ću samo napomenuti našim slušateljima, još ćemo to više puta tijekom emisije reći, da više informacija o radu vašeg riječkog prihvatilišta mogu pronaći na internetskoj stranici, koja je lijepo opremljena www.beskucnici-rijeka.org Pozirajte pa da i ovim putem slušatelja, oni isto mogu postati vaši donatori, je tako? Da, evo, svaka pomoć je dobrodošla, kažem, naročito u ovoj situaciji kad je sve teže i teže, naravno, novi zakon o socijalnoj skrbi kaže da bi trebali preuzeti tu brigu gradovi u županije, ali mi smo nekako naučili da ti ljudi ne mogu čekati odluke, nego moraju živjeti danas. Mhm. Mm Evo, hvala vam gospođu Vilma, evo malo za početak, rekli smo uh, uvodno o prihvatilišću, još ćemo detaljnije čuti u nastavku emisije, predlažam da nešto prigodno zasviramo. Dragi slušatelji, ostanite i dalje uz nas. Još i danas pamitim onaj tren, kad si moje ime zazvao. Te noći do zvijezde su sjale, ja sam se u duhu rodio. Franjo, idi, obnovi moju crkvu i sad glasno zvone riječi te. O tad idem stopama tvojim, sigurnom rukom vodiš me. I znam da cijeli svijet je moj novi dok Al hrabro idem dok tebe slavim dušam svoj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 da svi jedno Dragi slušatelji, dragi prijatelji Radio Marije, vi pratite prigodnu emisiju koju smo naslovili i tko je moj bližnji. Današnja gošća nam je Vilma Mlinarić, voditeljica prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetoga Franje u Rijeci. Rekli smo ovo je prihvatilište osnovao Franjevački svjetovni red. Već pet godina punih i više djeluje. Evo, gospođa Vilma će nam reći još neke detalje o samom radu prihvatilišta. Evo, mene baš zanima, kao kako izgleda jedan dan u prihvatilištu? Gospođa Vilma, vi ste sigurno stalno od 0 do 24 tamo pomažete, radi se. Pa recite kako to izgleda? Imate li radno vrijeme? Evo, sve me znamoje. <laughs> pa evo, nemam. Naravno, nemam radno vrijeme. To me često ljudi pitaju od kada do kada radite. Morate biti stalno dostupni, ako ne ja, onda kolege koji i volonteri naši i naša braća iz Franjevačkog reda. Pa evo, rekli bi ovako, dan počinje u sedam ujutro, buđenjem, higijenom, onda imaju sve dužnosti koje moraju napraviti od čišćenja, pospremanja prostorija i ostaloga. I nakon toga, a posle jutarnje molice u našoj maloj kapeli koju imamo unutar tog stančića, imamo i unutra i presvetu i svetohranište, zahvaljujuću o na nadbiskupu koji ima to povjerenje u nas, tako da nam je to jedna pomoć, krećemo sa onda svim onim što je potrebno i što treba napraviti. Nisu to samo znači korisnici koji su tada smješteni, već sam spomenula to su i oni koji su otišli, pa još uvijek im je potrebna podrška, a imamo jako puno i onih koje mi zovemo indirektni korisnici, to su oni koji evo dođu po, po savjeti, po pomoć, naravno ishođenje dokumenata, pronalaženje posla. Evo, sad pripremamo se za zimu, pa tako smo skupili razno razne otpadke, prve po cijeloj riječi ja rekla, opet s pomoć volontera koji nam to prevezu, evo doći to svijehu, tako spremamo onda potrebitima to nosimo da se mogu grijati da doćlo i spremni ovu zimu. Zatim imamo evo sa nekim malim filmicama, eh, sklapamo neke dijelove koje možemo pomoći, naravno mi za to dobiju nagradu jevo, razno razne stvari koje možemo ljudima pomoći u gradu Rijeci od farbanja, cijepanja drva. Evo, mm. I nakon toga u popodnevnom odmoru su jutra našom dnevnom boravku, neki prodaju ulične svjetilke, u devetnaest sati do 22 dva sata, svaki dan imamo dva volontera koji posluže u večeru. I u 22 sata dolazi noćni bežurne koji je snima cijelu noć do 7 ujutro jutro i onda se taj dan ponazne. Uh -huh. Naporan uh, radni dan sigurno. Da. Evo, Naravno, htjel... na, evo, ja kažem uvijek, ljudi misle da je jako teško radi s takvim ljudima i ja mogu svi doći da u ovih pet godina mene oni samo na i stunjuju i čine me jako sretnom meni već problem predstavljaju kontakti sa institucije, institucijama, rješavanje papira, evo, na duši su mi naši hrvatski branitelji koji je jako puno domska djeca, on kao, mm -hmm. koji evo imaju jako, jako dugo čekanje rješavanja svog stata. Da evo to sam baš htjela pitati kakve su sudbine ljudi koji vam dolaze pripremajući se za emisiju čitam da je populacija beskućnika u Europi uglavnom čini najvećim dijelom odrasli muškarci većinom su odvojeni od svojih obitelji i socijalnih institucija čak jedna trećina odraslih je i mentalno bolesno neki su i ovisnici pa evo recite nam kakav je to profil ljudi koji vam dolazi koji su vaši štićenici koji su eto, razlozi isto beskućništva Da evo mi nakon pet godina rada radili smo jednu malo bolju analizu s pomoć naših stručnjaka volontera Evo naše pedagoginje koju smo sada i zaposlili. E, uglavnom su to, kao što sam spomenula, hrvatski branitelji, djeca ro... koja su došla iz domova bez roditeljske skrbi pa ostala bez posla, bolesnici kao što ste rekli, ovisnici, bivši zatvorenici, stari osobe koji nemaju obitelji. Ali ono što, što smo analizom uvidjeli i zaključili, to je da svaki od njih e, nema obitelji. Da li je to primarna obitelj, znači bili su napušteni ili je njihova obitelj se raspala koji su oni evo, počeli stvarati. Znači, osnova beskućništva zapravo je životna tragedija, nedostatak podrške u obitelji kako bi se svi ti problemi mogli evo pribrojiti. Da, da li su to neki možda neriješeni obiteljski odnosi ili jednostavno. Da. Kažem, to su uglavnom ili rastavljeni, ili su ostavljeni kao djeca, znači napušteni, ili im se dogodila u obitelji velika tragedija. E, ima raznih životnih priča, ali ima isto tako i ljudi koji evo, u svojim obiteljima su uživjeli tako. Ima onih koji su jednostavno u ovim ratnom lihoru ostali, bez ikoga, ostali sami. Dugi niz godina su se nosili s tim, međutim, evo, zdravstveno su nas stradali teško je prihvatiti da čovjek više ne može mm -hmm. i kad jednostavno se to desi ostaje taj ponos i dođu od nas za traži pomoć naravno najviše imamo onih u dobi 50-60 godina jer čovjek kad u nedostatku poslova ostane na ulici onda je teško i pronađe u toj dobi posao a spola? kojeg su spola uglavnom? pa mi smo imali na početku žensku sobu i onda jednostavno ta soba je ostala prazna i primili smo muški u populaciju zato što je bila potreba i rijetko imamo žena. Kad imamo onda plaćamo smještaj u crvnom križu koji košta se onda jednu noćenje dok ne riješimo tu situaciju. Ja znam reći, žene se nekako snaći i svakod od nas obitelji prije će primiti ženu. Želi koji iskućnici su stvarno ovaj ono na rubu, ja bi rekla ih su jako razvijene psihičke bolesti i onda je to smještaju u neke institucije. Uh -huh. A jesu li vaši korisnici uglavnom mentalno zdrave osobe? Da, uh -huh. nažalost evo, imamo i mlađih jako, jako puno zadnje vrijeme mladih ljudi koji su radili na građevinima, građevinskim firmama raznim Međutim, nisu bili plaćeni, tako da veliki, velika, veliki dio tih ljudi je radno sposoban. I naravno, evo, pronalazimo im poslove i ide to. Ja, se, ja uvijek znam reći, ljudi ne vjeruju jer znaju stručnjaci reći kad jednom u je socijalnu skrb da uvijek ostanu tamo. Naši korisnici ne, ali morate se truditi oko njih, morate ih potisati na, na to jer ljudi izgube volju. A znači onoliko koliko se vi trudite oko njih, toliko brzo oni pronađuju posao. Evo mi smo imali i stranca i malo nova sezona, svi radno sposobni su naši posao. Tako znači da uh -huh. oni žele raditi. Evo postoji unatoč tome određena stigma koja se uh, stavlja to ljudima koji tako ostanu bez krova nad glavom. Da li ste vi to imali ikada problema možda sa, sa nasiljem ili, ili krađama. Kako se evo uspostavlja to povjerenje između vaših štićenika i vas volontera i voditelja? Evo mi iz ovih pet i pol godina nikada nismo imali ni jedan eksces. Jer kao što sam rekla, mi svako tjedno imamo, mi to zovemo radna terapi, terapijska zajednica, znači svaki ponedjeljak ujutro od 8 do 9 svih 13 korisnika zajedno sa stručnim timom sjedi i raspravlja probleme vezane unutar onotar, prihvatili sta ono što bi trebalo rješavati u odnosu na institucije i sve. I to pomaže naravno i, i povjerenju, i povjerenju prema volonterima s kojima isto radimo. Imamo određene sastanke, e, učimo ih kako i do kojeg trenutka mogu ići zadirati u privatnost, jer oni su jako ranjiva popul populacija. Uh -huh. Evo spomenuli ste radnu terapiju i rehabilitaciju, dakle to se provodi svakodnevno. Evo zanimljamo, tko je provodi, jesu li to volonteri? Da, evo, osim mene, znači, koje sam počela odmah evo, voditi ovo prihvatilište i biti prisutna od samog prvog dana tamo. E, nakon toga je došao kolega Siniša, sad imamo i pedagoga, e, a ostalos, znači, mi dnevno imamo po tri volontera na raspolaganju, pa sada, evo, neka ljudi, islušalci, računaju koliko je to ljudi dobre volje. E, bez ljudskog potencijala, bez te naše solidarnosti, ljubav i vjere mislim da nijedan projekt ne bi mogli provesti. Uh -huh. A koliko dugo recimo vaši štićenici u prosjeku ostanu u prihvatilištu? Rekli ste da evo od početka pa evo sve do sada oko više od 300 ljudi a, bilo korisnik, a, bili korisnici u vašem prihvatilištu. Koliko oni dugo zapravo ostanu u prosjeku? Pa u prosjeku je to tri do šest mjeseci, međutim nekih kraćeg koji su radno sposobni, najduže ostaju hrvatski branitelji i oni ljudi koji čekaju smještaj u ustanove psihički bolesti osobe iz razloga što ih je premalo na području naše županije, a branitelji iz razloga što svoju opskrbninu i sve ono ostalo što trebaju ostvariti mora proći evo, nažalost jako, jako dug i veoma kompliciran administrativni postupak. Znači, većina ih se ipak osamostali s vremenom ili, ili da li prošto pronađu alternativni smještaj? Da, ovdje grad Rijeka ima dosta dobro, jako, jako malen financijski e, socijalnu pomoć. Imaju te subvencije za plaćanje postanarstva. Zbog toga smo evo, osmislili projekte ulicnih svjetljski i socijalne samoposluge To je jedan prihod gdje oni... Ne samo da mogu zaraditi, da bi mogli nadoknaditi novčanu, evo, ja bi rekla, nedostatak za plaćanje svih ostalih režija i ono što je mi je potrebno za život, ali samo samoposluga mogu preuzeti namirnice i higijenski pribor mjesečno isto tako. E, nego je ulične svjetske ih uče i komunikacije. Znači, samo naša ta podrška i rad s njima, stručnjaka uči ih tome da imaju ponovo povjerenje u ljude. Evo spomenut ćemo još i kasnije malo detaljnije ulične svjetiljke, časopis koji ste pokrenuli, evo, koji naši slušatelji u više gradova Hrvatske mogu pronaći i kupiti. Reći ćemo svakako puno još o tome. Ja bih vas pitala, mi ovdje na Radio Mariji volim ovako pozitivne poticajne priče, pa dajte nam evo, koji primjer sudbine, kojeg vašeg korisnika, koja je to baš bila promijenjena zbog prihvatilišta, sigurno ih ima bezbroj ali evo, koji biste možda... Jako puno. <laughs> da. Evo, vjerujte, dosta njih ima i koji su bili i u ovisnosti, ali kad počnete s njima priču, da shvatite da su to jako dobri ljudi i zapravo svoj problem nisu mogli riješiti na konkreta način i onda to učite uz našu pomoć. I mi kao ljudi, naravno, kad ih sretnamo, najmanje očekujemo takvih da će nešto uspjeti, ali takvih i uspiju i onda vas tako razvesele. Evo, imamo... E, tako i jednog e, našeg štičenika koji je čak bio u Njelnočkoj na radu i tamo imao cijelu obitelj i ostavio cijelu obitelj i došao u rijeku i došao u prihvatilište uz pomoć e, nas, razgovora vrat, probudio ponovno svoju vjeru vratio se natrag i sasvrtno žive evo, s cijelom obitelji i dođe nas posjetiti jer njegovi su i iz Rijeke, inače u blizini žive i da pače da bude volja stvar, on je čak i vrđivao taj dnevni boravak od nas mm -hmm. Znači Kako ostaju veze da, i evo, prijateljstva Jedna lijepa mm -hmm. priča, isto tako, evo imamo i mi ljudi koji su i visoko obrazovani, pa čak je tu bilo i pročelnika općina oko mm -hmm. grada Rijeke e, za evo, neke službe, m, tako da razočaran i napušteni od obitelji, izigran i prevaren u svom tom poslovanju, šli isto tako kod nas i taj isti koristitel, a stvar svoju invalidijsku mirovinu, ponovo ima svoj sambeni kutak i zadovoljan je i kontaktira sa svojom obiteljom. Ja. Mm tako -hmm. da ima jako puno lijepih priča. Evo, spomenula sam čovjeka kojega smo uspjeli ukrcati na natrag, na stranstvo, oni načivimo sve potrebne papire, naravno mi financijski niste toliko mogli izvojiti, ali smo mu bili ovo podrška da ponovo, iako ima već svojih 48 godina, da ponovo ode na brod, da ponovo krene i da zarađuje i da se sveča korist. Mm -hmm. Evo, spomenuli ste da imate i lijepi vjerski program, budući da je na Franjevački svjetovni red, taj koji osnovu prihvatili lište. Pa evo, zanima me koliko imate baš vjernika među korisnicima. To, vjerujem, nije niti uvjet. A... Evo, znaju nas često svjetovne institucija kao grani županija, stalno je tu borba koliko imamo korisnika iz područja grada Rijeke, koliko je županije. Nikdo se znamo reći, naša nas biskupija nikada ne pita koliko ima katolika ili drugih vjerovstva. Mi e, imamo m, u, u ovom našem radu, znači, dosta veliki postotak naravno, katolijske vjerovstva uvijesti, ali bez obzira mogu reći da jako lijepa iskustva je i suradnja imamo i sa ostalim vjerskim zajednicama e, i islamskom i protestantskom i pravoslavnom korisnici su svih vjeroispovijesti prihvaćaju naše svjedočanstvo vjere, našu kapelu, uvijek prihvatilište našu molitvu časa slova, jednomjesečno imamo u toj istoj kapeli ne, svetu mislu mm -hmm. i hlavno mi pred presvetim e, na svim događanjima vjerskim oko svetišta na Trsatu, jer mi smo upak tamo kao mjesto bratstvo i Trsatko, oni su pomoć, bilo da trebalo župi nešto pomoći, kažem, tu uopće ne pitaju i ne postavljaju da pače. Čak neke stigme koje ima katolička crkva, ovo svjedočanstvo vraća ih natrag i u vjeru. Mnogi su smo nagovarali, prije smo pričali o financijama, da postane mudi, da se tako registriramo, jer to bi nam riješilo probleme u ministarstvu, socijalne skrbi sada politike, socijalne politike i mladih. Međutim, nismo htjeli, ovo, to je da za nas je bilo možda odvolično ili smirno. Nismo ipak to što jestno Pa smo mm -hmm. tako ostali. I sve to činimo pod sranjivačkim svjetovnim redom i pod okrinjem katoliške crke. Mm -hmm. Znači, rekli ste, bilo je primjera čak e, neke vrste evangelizacije, budući da vi i, i posredno, možda ne direktno, ali posredno evo, pokazujete na dijelu e, što znači slijediti Krista, da li imate puno primjera ljudi koji su se baš obratili, evo zahvaljujući Pa baš imamo radu. jako puno, jer evo surađujemo jako puno njih je tražilo i da odemo duhovne obnove jako puno njih se vratilo vjeri baš što sam pričala u priču o, o našem koristniku koji se vrati obitelji u Njemačku baš ta vjerska dimenzija, ta duhovnost evo, to je nešto što čovjek, čovjek čini cijelinu samo ako ima jednu, ja bih rekla ravnotežu između onog tjelesnog i onog e, duhovnog i psihičkog i onda je to pravo, pravo ta vjerska dimenzija u njima evo, vraćajko život. Mi naravno imamo i ovisnike koji odlaze u komunu, e, jer nekako smatramo da je to jedini put e, koji možemo im pomoći da se naprav vrata. Mm -hmm. Jako puno misle, kažem, od korisnika koji su došli, a koji su kazali katoličkoj vjeroispovijesti, ponovo se vratilo, ja bih rekla, prakticirati svoju vjeru, ne samo da, se, da su kršteni svojim rađenjem, ne ovo, zahvaljujući tom radu i s nama. Naravno da ostale u svojim vjeroispovijestima, podržavamo i potičemo, pa čak i naš prostor kapele je dozvoden njima za molitvu, da se pronatimo i na tom putu. Mhm. Mm Evo, ispomenili ste ranije, moramo istaknuti brojne volontere koji vam pomažu u radu prihvatilišta. Prvo pa, od ko su zapravo vaši volonteri, da li su i to vjernici i koje su to dobre skupine. Evo, lecite nam malo tko a, se to odluči. Ja uvijek znam reći, imamo uh, dob naših volontera od 18, a moram sad reći da ih ima i mlađih, jer kod prodaja iličnih časa te se zadnji put u akciji sudjelovala i su učenici trećeg razda osnovne škole vjerovali ili ne, mm -hmm. I ih se tako zovemo volontera, ali kore, kore, konkretno što naravno, moraju biti punoljetni E, od 18. godine znači do 90 godina evo, naša najstarija volonterka je unuka Ivana Brlić-Možuranić, mi se zovemo Nona, koja neodustaje i koja svakog iz imamo čišćenje prostorija i ako oni održavaju sami a ja kažem uvijek ženska ruka onda to malo bolje dotjera mm -hmm. e, ona je jedna koja je onako nama svima pri srcu. naravno među volonterima su i vjernici i, i su župa i zajednica u gradu djeci e, međutim imamo i oni koji e, su Evo, ja bih rekla, nisu čak ni u našoj katoličkoj vjerojstavisti, ali dolaze i prihvaćaju to i da pače zajedničkim akcijama, doćemo u gradu što treba i što bi mogli učiniti. I naravno tu je odjeći stačica, domačica, suzeneta, dostručnjaka, lječnjaka, psihologa, psihijasa. Evo, možemo mm -hmm. stvarno reći da su nas ljudi prepoznali i da rade povod. Znači, volonteri su vam zapravo organizirani po službama tako bismo mogli reći, svako je da, zadužen obamo, za... znamo ovaj kažem najzahtjevnije je normalno oposluživanje tih večera, tako da smo nekako tu kanalizirali najveći broj volontera u ostalim ostali su samo povremeno kada mi to potrebno što se tiče struke, ali evo naši liječnici i psihijatri ili bilo koji ekonomista i pravnik one li bi se doći poslužiti večer bez beskućniku vjerujte. Krasno. Evo, gospođo Vilma, mi ćemo još malo zasvijedati jednu pregodnu pjesmu, onda dalje nastavljamo s emisijom. Dragi slušatelji, budite i dalje uz nas, imat ćete i vi prilike nešto reći, komentirati, priupitati. U drugom dijelu emisije, ostanite uz program Radio Marije. Pogledaj, oko nas ljudi, poznaju svaki svoju bolj. Sreća je prava, ako je njihova to nas razdvaja, donosi mi. Je nas to Ali ne marimo je akši je pu Kada sve dopi vaš pol bez muke kada osjetiš Nemočija. Sve svoj traž sami ostaju po strani pomažu Ta je osjećaj na ljepši dan Gdje bi za one koji ne znaju i nemaju Ta je osjećaj na dan Ta je osjećaj go oh. on ti poknete on ti podvev brisak žalostni i objesta smje Lijepši dan, ta je osjećaj Boži dan, ta je osjećaj Boži dan, ta je osjećaj Boži dan. Sutra je novi dan Ležao sam tko zna gdje Nisam patio Jednostavno sam ležao I razmišljao o ničemu Gledao sam komad stropa Koji je bio iznad Budeći nadu da će ostati I sutra nad mojom glavom Netko se budi kao i ja Netko se budi u sjećanju Netko se budi u tko zna čemu ja se budim da vidim oko sebe. Pa kako da bilo, opet je sutra novi dan. Gospođo Vilma, evo, pročitala sam jednu lijepu pjesmu koja se nalazi na vašoj internetskoj stranici koju je napisao jedan vaš korisnik, gospodin Andrej. Evo, ne moramo nužno e, reći prezime. Čini se da je zaista bio inspiriran kao i mnogi i vidjeli smo više primjera, lijepe poezije na vašim stranicama. Pa evo, recite nam malo nešto možda o tome. Pa evo, naši korisnici dolaze kod nas i u radu s njima otkrivamo njihove talente. Neki su, evo, umjetnici ako poetka duša, sad u jednom domu tu najdaleko od rijeke Smjašten um, drugi znaju lijepo crtati pa čak smo evo, unutar prihvatili da ih sta volontori se potaknuli u jednog rock benda koji se zove Med Roses um, naravno ti njihovi radovi i sve to što radimo uz naš projekt Hrlatske nadometne reprezentacije bezkućnika, evo prate ulicne svjetljike tako da smo uh, tu pomogli da oni se izrazuje. Uh -huh. Pa verim da, uh -huh. da. <laughs> recite. Pa htjela sam reći, jedan od, od mota ulicnih svijetljike zapravo je bio i mi možemo i znamo, pa evo, to se baš odnosilo na naše korisnike. Krasno. Pa mislim da naše slušatelji niti ne znaju da postoji u svijetu i kod nas više projekata za podizanje svijesti o ovom problemu beskućništva. Pa evo, spomenuli ste i nogometno prvenstvo za beskućnike pa nacionalni Aha. susreti. Dakle, ipak na neki način se govori i o, i o tom toj problematici? Pa da, krenuli smo, mi, znači, nismo izmislili nista novo, ulične svjezike, jedan časopis koji je u međunarodnoj mreži svih u, tih uličnih uh, novina um, po uzoru na našeg kolega u Sloveniji, malo smo otišli kod njih, evo, preuzeli kako kolega Siniša Šapucić, inače novina z Novog lista, i naš brat, uh, i bivši ministar Sranjavaš po svjetlom vreda, da si je tuda još uvijek evo, da um, senzibiliziramo javnost, da jednostavno mi malo dočaramo um, zapravo duše, ja bih rekla, naših korisnika i volontera njihova iskustva. A isto tako je hrvatsko-nogometna reprezentacija, to je nešto što smo zajedno s kolegama u Splitu pa na nacionalnom nivou i na tim našim susretima osmislili već bili od 2009. na tri prvenstva, gdje uvijek kažu zašto tako putuju, mislim to samo beskućnici, znači oni koji su prihvatilištine, nego i domska djeca. E, to je tako mali mi izdatak, a toliko puno može pomoći i spasiti jedan život, ja bih rekla, jer svaki od njih po povratku tamo e, više nikada ne dopasne dno, nego mu je to jedna naprijed, a mnogi od tih beskućnika na tim prvenstvima postali su svjetski poznati, ne da ne nažalost, naš hrvatski mnogomadni sporta i ostali još uvijek nisu prepoznali tu integraciju, ali mi nećemo odistiti. <laughs> mm -hmm, odlično. Pa evo spomenuli ste, baš mi je drago osobito i ulične svjetiljke. E, naši slušatelji m, sigurno su čuli za ovaj časopis. To je zapravo prvi hrvatski časopis o beskućništvu i s rodnim društvenim temama. Spomenuli ste i glavnog urednika gospodina Pucića koji je nekako tu, nekog tu uh, odgovoran za ovaj, evo, lijepi časopis, lijepu ideju. Uh, kako se zapravo financira časopis, uh, koga prodaje, gdje se sve može uh, pronaći, kupiti, evo recite nam malo o tome. Pa evo, mi smo krenuli, isto kao Franjački svjetstvani red, u Ruinu 2008. sa tim projektom u Ljusni svjetljici. Prodaj se distribuiraju u riječi najviše, znamo se šaliti da prodamo više primjeraka nego Novi list, list. a Zagrebu, u Vinkovcima, Zagreb u Varaždinu, u Pulju, u Osijeku, u Splitu. Znači, biljem Hrvatske beskušnici baš ili socijalni sklučeni osobe prodaju časopis, četiri kune e, ostaju prodavaču, četiri kune daji pisak, a sve ono što ostaje više od toga, idemo projekte i pomoć, opet ljudima u potrebi. Evo, sad smo smislili jedan vid štednje znači od te četiri kune koje im ostaju oni još štede dvije kune tako jednog dana kad krenu dalje moraju pronaći sobu ili nešto e, pratimo njihovu u prodaju, koliko broja prodaju znači imaju mentore koji ih u tome potiču, uče ih kako s tim novcem raspolagati naravno da to nije za one koji su radno sposobni, kad mi ih vidite onda je to samo privremeno znači o svemu tome vodimo brigu a to ih uči ono što sam rekla i komunikaciji. Vidite, vidite često u gradu Zagrebu i u većim gradovima da s njima prodaju, spomenula sam djeca, poznace, ličnost i ostale. paše zbog toga da senzibiliziramo malo ljude i da jednostavno i korisnicima bude lakše napraviti taj prvi korak pri prodaj časa. Evo, naši slušatelji prolazeći gradskim ulicama sigurno su primijetili, a možda neki i nisu, pa ćemo im malo objasniti. Dakle, sam časopis, rekli ste uglavnom prodeju bezkućnici. Oni... Da, i naravno mm -hmm. oni koji su korisnici socijalne skrbi koji su od prihoda od 500 kuna, znamo koliko je socijalna skrb, svi oni koji su smješteni prihvatilištima, znači svi oni koji su marginalizirani, zato bi piše beskućnici i srodne ove um, skupine. Prodaju uh -huh. taj časopis i od toga, evo, ostvaruju prihod koji pomaže u životu. Naravno, možemo ih prepoznati po uh, specifičnim iskaznicama, ili tako, baš onaj koji je registriran? Da, imaju svoje ime i, i prezime, imaju m, pečat, m, normalno, u, u, naš pečat i imaju sliku prodavača, tako da uvijek možete zatračiti od njih iskaz. Naravno, uvijek bude tu i nekih nepravilnosti, da pa će učastiti svijek s toj broj, uvijek se može obavijestiti, jer ako taj novac ne koriste za boljitak, onda bi imamo prema njima sankcije i u se prodaja časopisa. Mm -hmm. Tako da tu su građani pozvani jel, i na suradnju i naravno i oni sami vole na svim našim sasnutima i razgovorima ukazati ako ima nepravilnosti. Um, to što sam rekao uvijek, mentor uvijek pristupni s njima, uvijek biti njima podrška i osnov. Mm -hmm. A znate li otprilike koliko imate prodavača uh, u prosjeku u pojedinom gradu? Pa da, u svakom gradu imamo distributivne centre. E, um, u gradu Zagrebu je tu druga ulični suputnik eh, koja je preuzela to od svadnjivačkog svjetljenog reda sa kaptova, eh, negdje oko osam prodavača, u rijetkih ima naravno najviše na ovom broju ih je radilo čak Ne samo zato što je rijeka da evo socijalno na ugroženje, nego zbog toga što smo nekako bih rekla i medijski i raznim akcijama probili nekako lediju, malo više senzibilizirali ljude pa ih već prepoznaju pa znaju što kupuju i na koji način im mogu pomažu. Pa ja bih rado spomenula još u današnjoj emisiji svakako e, nagradu koju ste osvojili kao prihvatilište, nagrada Erste Fondacije za treći po redu najbolji projekt socijalne integracije. Tu je bila velika konkurencija, evo možete nam reći koliko je to bilo projekata, evo baš vi odabrani malo nam se pohvalite, a najviše zbog toga, evo da vide slušatelji zbog čega ste bili osobi, to je to pohvaljeni. Sada me, mogu već da se se jako izmenadila, jer ste fundacija, ja pozivam sad sve koji nas slušaju, sve udruge, koje dobre stvari rade, e, naše vjerničke udruge i sve one, e, da se prijave na njihov natječaj koji je u tijeku za svake dvije godine izgledi, mi smo se prijavili iako nismo nešto puno očekivali, međutim iznenađeni smo od 1850 tisuća prekata iz srednje i i evo i Europe od cijelog zemalja dobili smo treću nagradu, to je za nas bilo iznenađenje jer kao što sam rekla, mi jednostavno molimo gospodina da nam davno liko koliko je potrebno i nekako u tom našem radu vi dođemo do dna i to ono sranjino počnemo iz početka, tako da nas je ovo bilo malo iznenadilo, ali evo, drago nam je da smo, ako ne u svojoj zemlji, ono prepoznati, barem u svijetu, po onom što činimo. Mm -hmm. e, tako je, bilo mi naravno velika, velika pomoć u radu, narečito što se tiče radnih terapije i pokretamo u naših ostalih projekata kao što je socijalna samoposluga i sve drugo. Mm -hmm. Evo recite nam malo o socijalnoj samoposlugi o kakvom je projektu riječ, kako funkcionira? E, pa evo, mi smo krenuli i u desetom mjesecu i u 2010. godine sa projektom mladi protiv vladi, sva sva bratstva grada Rijeke i hrama nekako putem socijalne inicijative hranevačeg vreda akciju da skupimo prehrambe hidienst potrekštine u po školama, fakultetima obuhvatili smo stvarno veliki broj škola u Rijeci. To je bilo jako dobro prihvaćeno i medijski popraćeno, evo grad Rijeka nakon toga u, u 4. mjesec u sljedećoj godini je odlučio nam prostor e, na Brajdi 7 i od toga dana e, uz niz e, volontera koji nisu samo iz našeg bravstva e, nego kao što sam rekla sad je to i uključeno i područno bravstvo, e, niz volontera koji su evo, prepoznali to kao dobru stvar, pomoć ljudima usmislili su razne na korzu poznate osobe, pjevače sportaše koji dijele letke prikupljuje hranu. Naravno, novac te ne, neki ljudi daje odmah se kupuje hranu, sad dok to organiziramo kraj mjesec, jedan turnir e, gdje će biti sudjelovati Hrvatska nogometna reprezentacija koja god nije dobila sredstva beskućnika. Naravno da ode u Meksiko, iako su organizatori poslali dopis da su oni vojni se platiti, ali mi smo malo onako iznenađeni, to bi rađite pripustili afričkim zemljama koji su još u većoj potrebi. Zainteresantan je turnir iz razlika, što kot izak se nije u nosu, nego je u hrani. Znači svaka ekipa, a ima ih je sedam prijavnenih, mora će donijeti određeni broj e, prehrambenih i higijenskih artikala. Aha, krasno. Onda će se to sigurno pokloniti potrebitima? to naravno ide u mm. socijalnu samoposlugu i tamo e, svi oni, koji su na socijalnu izkrbi u gradu Rijeci, mogu doći zašto se zove samo posluga jer ne dobivaju određeni paket nego po broju članova i po tome što im je tog trenutka najpotrebnije mogu izabrati e, ono što odnosi kući i to dobiti savjet psihologa e, razgovor, znači ne samo dobiti hranu, nego evo, možda da ih usmjerimo gdje mogu zatražiti pomoć, koji su problemi i da evo, i naši beskućnici mogu pomoći uređenju prostora, nabavu ogriva, kao što sam spomenula uh -huh. Znači, samo posluga ne sadrži samo uh, hranu, već i druge potrebštine spomenuli ne ste. Ne samo hranu, nego uh -huh. i higijenske uh -huh. evo, ovo, ovo Na početku školskih godine no, smo se bili dali skupljeni školskog pribora, tako uh -huh. da smo pomogli Odlično. malo i onima koji krenu u školu, a djeta se jako rastoretimo to ljude u potrebi obitelji da mogu biti neke druge stvari a da obezvijedimo školski pribor za učenike. Kakve su recite nam reakcije kod korisnika što kažu o samoposluzi? Pa naši korisnici koji odu od nas a žive kao što sam rekao subvencija i, i socijale su također korisnici socijalne samoposluge i to je stvarno velika, velika pomoć Kažem, naši volonteri su se sad jako dobro organizirali i s početka smo m, surađivali sa Bankom hrane, međutim m, ovako je prikupljanje jednom tjednu u centrima velikim pogradivijeti i, i animiranim građana na koriziju zapravo svakodnevno pune policy su socijalni sam post, a korisni su zadovoljni evo prije sljedećeg pitanja ja bih podsjetila slušatelje da su i oni dobro došli postaviti koje pitanje izreći neki svoj komentar. Dragi slušatelji, slobodno se javite. Nadamo, da ste na, nadamo se da ste nas slušali, da vam je zanimljiva ova tema. Možda smo i vas potaknuli na koji vid pomoći bližnjemu potrebi. Evo, dragi slušatelji, dakle, možete se od sada javiti na naš broj telefona ovdje u Zagrebačkom studiju 01-232-7777. Evo, gospođo Vilma, dok mi čekamo pozive... Um, a izgleda, evo, već nam, već nam zvone telefoni pa ćemo vidjeti uh, tko nam je prvi samo trenutak. Radio Marija, izvolite. Pa ne, nisam si Marija. Ivka, ne da ovdje iskri da mače. Ja sam jedna slušatelj, svačne. Ili je. je glas, e, Marina je. Marina, a imate mi sličan glas pa nikako razpoznat. Ja. Recite, ne da. E, o, hvala vrijedna emisija, stvarno, stvarno emisija da se čovjek ovaj... E, e, mi je žao puno stan metka i oni ljudi koji bi trebali slušati ovaj obake emisije mm -hmm. jer samo jedno sve svečanstvo sve, sve ne sve što mogu reći ovaj ja moj suprug je ima da naše 12 godina kaže prije toga što mi dovinom krenje putem da dekodizava krvite to se na sudbama tamo i mi ja sam mogla nešto raz razživati što se vidi pet godina odalje što na osnovali svoj obitelj i on je tako zagljibio. tražio sam pomoć u za socijalni rad. To je bilo na ono, rastavite naš pravo na mirovinu, ako ti ne može davati, tako je to potkaziti, imaš pravo uzeti imovinu, njegdje izbati na ulicu. Bilo je tu sa svega takvih savjeta I, i onda sam se obratila savjet našem pravom. Oso Marceviću, možemo čuli ste za njega figuru. I prašem ili jednu je zapravo na pitanje, i tako sam to s njim popričala, on me lijepo stavlja, bez ozvijata, rastavla ja, ne rastavla, sam tak dužna kao vjernik, ako sam vjernik, jesam, veliki vjernik, koju pisu, da, da opisam dužnosti Brintonima. Pa sam se izborila, ona sam išla od banke do banke, da mu zabrano dala kredite, pa sam ovo, pa sam ono, pa sam svaštitu ciju, onda kad bi ne stanovali, on bi isto, je tako ljudi postoji, bezpris, kako sam u Mm -hmm. Bio je beskušnjik, ste se da Kada pogleda čovjeka po kanti, beskušnjik, onda tu su u tom čovjeku vidjela tog, tog muža. On se rekla, zisila zjecu, on šta ćemo, kako ćemo, nećemo ništa, održat ćemo, pokusat ćemo ga. Zna nam je i struji, svašta, ali međutim, uzela sam skrbništvo, on boli je, hvala Bog to stvari, zdrav čovjek ne da ni radi, on je tijelično lječenje, treba jednom dobrovoljno nije liječiti, Evo, sada se s krvim sad odjemo brinjem, sad je, danas kroz volestan, zadnja primisla se samo se diže tako, o, to sam apelira naši na obicaj, da ne odbaciju. Znači, nisam zaboravljala ni dobro trenutku u životu, treba će ih pamati dobro trenutku u životu, da i tako da su moje djece, da nije sve bilo crno i da i, da sam dopustila, da se nisam tako izborila, on bi bio beslučni. Mm -hmm. I da zato apelirana stvarno se ljuda E, e, e, koji stvarno kad kažu vjeru, onda trebaju stvarno pomoći, pomoć tim ljudima. I one sad mislim pomažemo kad vi se plaćamo, vraćamo djeca pomažu, živimo, krpimo se, uglavnom znam da nas tu na sigurnom i eto brinamo slobodimo i doktoru i, i pazimo na njega i, i sve i zato perirame sve obitelji ako imaju probleme i zašto znači, s vjeromek podražu pomoć. Ne, to je spontan samostalni samo kažem vi o vi ste srednja bar imate nešto ima svoje bitak kuć. Evo I, ne da bane. hvala e, vam puno okay. na vašem sudjelovanju. Imamo još e, poziva, hvala vam e, puno. Da okay. i pozdrav, Bogu, pozdrav svako dobro. Uh, Radio Marija tko je još s nama. Hvala. Pa Također vam Ivan iz Zagreba. Pozdravi Ivane. Ja se ljepom molim kad imate ovakve slučajne misije. Bog za imam dosta godina oko osam banke što bi rekli. Da, problema svakak ali nisad, to je manje važno. E, misija je više nego dobra. E, bilo bi dobro, ako to možete, reći neki broj na koji se može pozvati ono, pa da se nešto uplati s tim samim pozivom. Da baš neka donacija bude na taj način. Uh -huh. Ako ne, da kažete broj na koje se može to poslati, ali ovo je nama najjednostavnije da, da pozovemo. Znate koji imamo fiksne telefone. Evo sad ćemo pitati. E, e, jedan, mm -hmm. pod, pod jedan da vas Dobro. ne prekidam, mm -hmm. A pod broj dva da nam kažete u Zagrebu gdje se može dobiti taj te novine njihove taj časopis, što bi rekli mm -hmm. i u Zagrebu ako ima isto za beskušnike prihvatilište gdje je to lokacija, i treće, da mi kažete ovako, jer to ima u glasu koncila, o tome malo više informacija, ne ovo sve što ste vi pričali, ali ono, kaže se sažeto, da li imaju, u kom broju je bilo ili će biti. Dobro, Ivane, hvala vam. Tako ja bi... puno, puno, puno rekao. E, mi, mi ćemo se... probati. <laughs> hvala Ivanu. Evo, mm. gospodžo Vilma. Evo, nećite. naš fiksi telefon prihvatili prihvatilista je, naravno, za rijekli pozivni broj 051-512-131. A ja bih rekla da časopis za sad bezkušnici preuzimaju na Kapitolu 9, naravno tamo se ne može kupiti nego direktno od njih uglavnom na trgu Bana Jelačića i u okolju centru grada Zagreba na punktovima gdje oni stojuju slobodno nenametljivi su možete im pristupiti časopis se zove znači, ulične svjetiljke a što se tiče prihvatiti za bezkušnitke grad Zagreb ima kosnicu koja je veliko distolocirana iz centra Međutim, kao što sam spomenula, udruga e, ulični suputnik je naš, ja bih rekla, evo, produžena ruka evo, koja se bavi dnevnim boravkom za beskušnjike u Gradu Zagrebu, pa ja vam sad momentalno ne mogu dati od našeg i osoba kontakt, ali pozivam na ovaj fiksni broj svakako evo mogu vas povezati s njima. Njima isto tako svaka pomoć dobra jer kažem, kad u Zagrebu se zatvore prihvatilišta majke Tereze onda u centru grada i kako je kosmista dislocirana, oni dođu u dnevni centar. Uh -huh. Evo, hvala vam, gospođo Vilma. E, još je gospodin Ivan pitao za donacijski telefon. Koliko ja znam, vi ga nemate. Kao ne, nemamo. Imamo jedino taj žiru račun. Uh -huh. A evo, to će mi, onda slušatelji moći sve dobiti preko, preko ovog sistopona. Znači, u jutarnim satima, evo, pozivom na taj fiksni broj, možemo, ovaj, Mm -hmm. možemo znači... im onda da sad ne zamaramo svih reći točno gdje i na koji računik kako takav je postupak za uplatu donacije. Može, znači rekli smo 051-512-131 odlično. Evo dragi slušatelji još nas možete zvati, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije ja ću vas gospođo Vilma pitati za jedan od novih projekata, prihvatilišta je i rad sa Romima pa evo, o čemu je točno riječ? Pa evo, prošle godine naše bratstvo je uz pomoć naših članova bratstva i nekih djelatnika, ja bih rekla doma zdravlja i ljudi koji su evo volonteri i koji s nama surađuju, pokrenuo projekt skrbi o romskoj populaciji, nije, nije jako puno u gradu rijeci, dobili smo naravno sredstva od grada međutim evo kolegice su i braće i sve morali prvo provesti taj projekt da bi to sve bilo e, projekt je e, znači, ciljen iz, izrazito na e, djecu i žensku populaciju kojima je evo, u romskoj Zajednici potrebna, jako potrebna pomoć, znači to su bili uključeni patronažne sestri, doktori medicine, profesori rehabilitatori, psiholozi i profesori hrvatskog jezika. U malim grupama su bile radionice za žene, radionice za djecu, znači školskim temama učenju djece, osnovnim životnim pravilima higijene, pomoć pri učenju i ostalo. A mm -hmm. koliko godine, Naravno dobio, brastvo je dobilo isto tako poticaj za dalje, ali ne znam da ćemo biti mogućnosti to sve provesti. Vidjeli ste, imamo dosta projekata. Ja apeliram evo i na naše volontere da kažu koliko god se, jednostavno duhovnost vam razlači vaše vrijeme. Znači kad malo evo, više uđete u tu duhovnost, onda dobijete i vremena i za volontiranje i za povoće onome koji je u potrebi. Uhhuh. Mm -hmm. A koliko ste imali dosad korisnika romske populacije s kojima ste mi radili? Ali samo romsko u Gradu Rijeci, znači na Rujevici, tako da smo to provodili u njihovim prostorijama, dobili smo od njih jednu prostoriju u kojoj su odvijale te radionice jer svi koji su provodili projekte i koji provode projekte s Romima nažalost nekako pozivaju da oni dođu k njima. Mi smo ovaj put i uvijek tako radimo projekte da mi prilazimo onima koji su u potrebi pa smo tako mi došli znači u njihovu zajednicu i obuhvatili jako veliki broj zapravo sve one koji žive u tom nasjednju, skutom djeci i njihove eh, majke i evo sestri koji su se u tom projektu. Mm -hmm. Što planirate dalje? Možda za sada rijeka, imali kakvih planova za koje druge gradove u vezi Stajno, romskoj? Nije, nije Jednostavno, svjedočimo i istiskali smo sad jednu malu knjižicu koju smo nazvali Svi naši socijalni projekti, koje je u porijeci već dijele naši prodavači uličnih svijetljski. Znači, nije nam cilj hvaliti se s tim projektima, nego e, svi oni koji nas zovu i sva bratstva i sve one udruge i zajednice koje žele pokrenuti e, prihvatilišta rad s romskom dje, djecom i, i s ženama bilo otvarati socijalnu samoposlugu ili nešto, ali mi smo voljni, naravno, pomoći u tome i potaknuti i udruge i volontera. Mm -hmm. a Jer, kak... Ja uvijek mm -hmm. kažem, treba jednostavno odraditi, nekako dati sebe i svoje vrijeme, a onda e, gospodin to nagradi i ne samo e, novčanim izdacima, nego i onim duhovnim, što je jako važno. Mm. Evo, baš sam da htjela pitati kako uspjevate uskladiti čuli smo na početku, vi ste i majka e, troje djece, svoj dnevni posao obaveze i zapravo evo, možemo reći da vam je ovo postao posao svoje poslanje e, recimo na ovaj način živite pa, Evo, nekad u priči i u razgovoru dosta braći i sestara rekao, nije to ono, zavide mi ljubomorno nego onako, evo, zavide mi na tome ja sam 22 godine bila zvukni tehničar i radila sam na Americanskoj školi u Rijeci kao predavač i onda sam evo završila institut za lajke u Rijeci. E, jednostavno u mojoj zajednici malo smo, slušala sam tada vjerovali mi me i taj menadžment za, za vjeru, znači kako evo pristupiti ljudima, kako se organizirati, privući volontere i sve. Moja obitelj je jednostavno ovaj, mi živimo u vjeru i prihvatili smo to E, to nas čini sretnije ispunjava nas oni znaju da je to važnije misli svi koji smo upošleni evo prihvatili što imamo plaću možda kao jedan e, stručnjak u jednoj od druga u Republici Hrvatskoj znači mi pristajemo na tako male plaće i kažemo neka nam da onoliko koliko nam je potrebno da zadovoljimo naše potrebe osobne uvijek mm -hmm. je potrebno dati sebe i onda gospodin otvori puteve moja obitelj, evo, tako živi, tako doči volontira u prihvatilištu, ne treostaje ništa grubo, ali duhovno rastemo. <laughs> <laughs> Odlično. Ja mislim da to je to lijepa poruka našim slušateljima i oni će, vjerujem pronaći e, neki način po, pomoći potrebitom u svojoj okolini, na svoj način, u okviru svojih mogućnosti, kao što ste vi to učinili u rijeci e, sa obje Evo, hvala vam puno, gospođo Vilma. Nama je vrijeme emisije isteklo. Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju i na svom vašem radu. Želim vam još puno uspjeha. Mi ćemo i dalje pratiti vaš rad, vjerujem i naši služatelji Radio Marije. Pa evo, ja vas, ja vas lijepo srdečno pozdravljam. Možda nam želite još nešto pa, reći na, na kraju? Hvala vam Evo, ja bi se ovim putem na kraju. Nije nevažno, nego je jako važno. Zahvalila našoj provinciji e, Svetog Čirila i e, Metoda e, koje mi sjedište u Zagrebu, na kaputom, na pomoći jer evo uvijek kad zapne, oni su tu i evo, na donaciji automobila, bez toga stvarno ne bi mogli ništa činiti. A i svim dobrim ljudima i vama na pozivu što smo mogli evo, ako, a ono barem probuditi neko srce da podijeli nešto s onim u potrebi. Tako je, još jedan lijepi pozdrav, hvaljeni su se i Marija. Mir vam i dobro. Dragi slušatelji Radio Marije, hvala vama na pozornosti i hvala onima koji su nam se javili u današnju emisiju. Pratili ste prigodnu emisiju koju smo naslovili Tko je moj bližnji? Gošća je bila Vilma Mlinarić, voditeljica prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetoga Franje u Rijeci. Ja ću vas još jednom uputiti, dragi slušatelji, na njihovu internetsku stranicu u kojoj možete saznati više o radu ovoga prihvatilišta. Dakle, www.beskućnike iskucnici ceticarijeka.org Moje ime je Marina Šuborić je vas sve sadačno pozdravljam sahvaljen Isus i Marija